په耶路撒له مورا چې ولکه پوره وره منو له لار مونېره کې دغه ټول دغه وانا اتراس بابترس ایگران دو قلتا که اما از برموزم چلتو بو خانکاکی و روان شو حالا رو راشو موری مخان موزم و مشاگه افرخ خلال المخکران او بیعا چه بسائی که دو تک لیبنسا از بطن راسو شب تنیشون تمختورس ویخ او بیعا ما او چه قدیتا تک لیبنسا تنیمی راجی مخادم از ته یو ټاپ یو چې په کوبا کې روز بیا ذکر نو کړې موږ د ځو اتسنه ناشته چې پته وې سپچې سپماس بیا هم دوه کجو په ګیم دی او داس کې یو روش دی چې موږ به یې وکړو تاسو څنګه په خپلې تاته وروځو په لاسونو کې چې یو سلام چې لري بزدار سره سره چې لاسه سپېړی و بزدار سره سلام پوه نو ورته یا به موږ سره څنګه چې شاو خپل فرډاراله ته مسلمان عواميان چې دي سره دی اګي نشه ورتاه خپل فرډاراله تاسو د وختي تجدوګری کې دا ولاړ راغوله شي په کومه تو راځلا و سبقت امتحبت كي. يارا قلیو اولا در این. يارا تششکت ان اقسان در ایسا. يارا. مرحبت. سوى دنجو در اصلا. سوى در اصلا. سوى در اصلا. داسې څه خبرې شته چې زه کوم ما خو دې موږ ورورو چې تاسو چې هغه د ویډیو د اورناله نه پخېږي خو د د موږ څه وسو څه هم متکلم شو چا خیری په دې تاسو ته ښه ښه الله ولا نه ورکړه ډېر اټیفیشل نه نه نوو بلډینګونه چې دا واو دې بدلون کړي मिनिस्टर راځه وني وټې نوونه پروژه جوړسته دي خوش کاري او وینډي ده هوا بس ها هوا دې د او بندمې هغه د انډینیا د هغه تا ځړه ځړه هغه چې څنګه راغلی دا دی دا راځي کې رشیا چې کمپنيونه پیښي هغه دې رینټ کوي او چې کوم مسلمي دین او به خلک او ما نده غواړي فازاړي زه کوي دې بیا به او باجی او عمر صاحب او 75% باندې رجسٹریشن کې کا ا��은 مشظمين ایتار، هو او کے بداوان Здесь ایساین ایساین، و خلاف امدر. اول از توان مجددی، انه ایسا که دائنی موسیقیinhos، اس چند butica رضا آکابد درمصورها، از پا آرت با را واقت ، از پارلاوها، اروڈ براور و دیمارات واقعا خودم و اقام درمارات ،ette اڝه ایسای او رو با امان بعد نفر په د روسیا وخت او ما له وخت په شي اګانو کار کولې. د روسیا په ځکه چې شي اګانو په نړۍ کې ایران، موندله د روسیا خو خپل حکومت یې تشوي. اوس د او ایران د نړیوال او راش اوالتا قوقع کرا شناخر به اون مسلمانه او او دی پروموت کرده او سخت و سختی وقت مسلمان تاقوصا مکامان پانی باقیر و پابندان تکنفوه مشکلات او او او دی تیل گازادی ورکلی رو ماشتا قلق با دی با کنور شنید فاقا یا او این براینام کرا؟ کم جب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 یا ځان مځان خو دې هیڅ ما په دغه ډول <سؤال> راځي نو ما په بیا داسې کوم ښاوه الله دی د زموږه پښتون هغه د غيده د جمع کډریسو نو ما وځه جماعت نو دي راغلو بس و دي بدل نه <سؤال> کوه بس او ځان په کامل په دن کولو বজیا باندې کار کیږي او ناهمه ده د ټکنولوژي په اړه ډیر زیات را باندې ده او ډیر تکړه ده ریتم دې دی را اشاره کې په انګلیسي ممر ته وایي او خو دې خپلې دنا باغې ته په ټکنولو کې دی یوه بس خیر سره نه ایږي په نام کولو اه مې شارم کو جمعه ته ورغړو سکیورټي وایي او بل توبته وي خان نه رايو تهي الله اکبر مې بهشکه الله اکبر امي ما بس الله شته الله دې پس بګا د بس په سیف باندې بېلکل مې زامیده وروه اکاډمۍ اوره. په کیسه ما نه منل چې څنګه لږه زو پروګرام ټیک ټاک یو او هغه موږ داس مشتول هغه ستو او د دې نه مطلب دا کار او بل دي دغه دینو کې لاس دا الله په فضل او په کرم به بچی کې نو چې دې دې سخت بل دي پاورز چې اټریکشن یې کړي ټول یورپ ته را مت یورپ راځي ایران به چې څنګه د فرانس پکې کوم ټک دي چې موږ پټه خبره دنیا د هر وخت سره پاکستان دنیا ګورګو نه لکه راځي په پړ پړ کې څه نه ایو ځکه چې ترداز یو ورکه ومنته کې کوټه کې ملوسته د دې خبرو په هغه تننن او د اندازہ ده چې ګور آذربایجان هرات چلی <سؤال> ده سونیانو قبضه کې پاتشي ومن کولای شي او دا د نړۍ یو ډېر ستره درېخه کې نه کوي ډېر بل <سؤال> څه نه ده چې سونیانو په قبضه کې پاتشي او دا رېخه کې لکه هیڅ قسمه زادونه نه ده نو سروش په کې ګور روس نه وځه په دې ډول نه کار کوي او اوس د پخوخه کې ا تر اف که ور تر اف که وی او دی خو له کمونه دا سی تا پوس دا تا ما بাজি دی تر اف ته کمونه کی نه سلو ور دی سلو ور دی ګر چا په بابو کی دی او راتو اوسو شای په یو چرت نمبر لري او لګ دی ز نراسه مردان دا سی تا یو مات دی پر سې دی د نا وختو سکه کم 12 بږي از از از عدیشت هم را مiter CiniyÖนی؟ ...نیس نیتون یا شbr پادسیم نا في ذهين ورای عثمت سنوانش درونش مشاوه ورائب ها انه او درود مرده سلی سب ganz قoro goal تارین را سلی ویس لاán عivانغان ز Angie را م Pengاتونس et عقیق دغه کیسه چې مولکونو سره یې غنډه د ریګان په دغه وخت کې 1800 او دغه زالي روسي چې د ریګان سره یې ځای درته کړو په دغه ویلو باندې ماسکو هم پتا شوې خې زالي روس نه شکه څور کړې اوسمانيانو مادوسانو په قرباني ډېر د بليوساتي دا د دې چې په کمن کې کومه رشیا جنګز د دې دغه رشیا نه کوم راي دغه یو د د ولکې کبولو دي او بیا دا سی اوپر له د ګیس یو او دغه قربله کړل چې دا د ګيلي جنیا زادہ کی دغه مرشید دی په یاد کې راغلا وو چې او شمع او شمع مانه اماره دی ولاړه شمع روانه کړې یا چنډنې وسې نه زیاته نن هوګی ایا ته او موږ نه هیڅ څه د کوم څه نه چې دا به نه نه دا سره کفو راځي سره یو نبيانو د پارس کومې په پاکستان ته بخنه زره خا برادر ورته وي فریم ورته وي ا د تیرې دی مونچا ا مينی ارمی سو پاکستان ارمی له دې دی هælp کوي ناغي سره اغي دې دې بیا ته پاکستان ته ټوخ ټو یو سپمې روټیو سره نو د انم نو واسنګ د ټیار شو زه تا كون په لیست او نه فورچي ده په انا ورجاتا پوسونو خو دا څه دي دري واته يان تاس ودا سير ديو پينځه واره کدا مونږ کنو واخست داړه راتوړل شي شيخ کته شي د مازی خبر په یو سردارني پریس والو په بل سي پلان نه پوښتنه نو سپاندو بیا اورګاړه ماته اشارهو کله چې په خدا غزياله ماته تورისტ موږ ټول پاکستانی دی وی برادر دا واز برادر د زیخټه پدرو ور رینی عوامو ارمينيان کاردا غویا څنګه انډیا سره دا کوي دا ارمينيان ارمينيان دی ارمينيان دی ارمينيان د روس په واره ارمينيان سره کوي زه وخت دی په سنټر پاته شی د کڼبور طالبان څخه وکړا پس صفائی مې پیګرام خپله خټه ډیران نخکاري مجماشي نخکاري په څ سره سړکونه مېنګي مېنګي ونی نه جی سړکونه خپله لو سړک په قانون او په دبر او بس ټاپونو بجی ای ټی ایم نه لاږی دي او میټرو چکمنه دی تاریخ پليټکټي هغه د ځای لګی او خغات په ډیجیټل غړې لګی دي مو په د تیجی غړې څخه په جومات کې فري دي دا کومه بسټاپ او بسټاپ یې څخه خلاکه په اړه حساب سره 90% এডوকেশন نه لري دا او ویټور 90% کیږي چې دا 100 تلک دی دا شي او ول چې 91 کې هودي رشیا نه ځي خپل سره دا چې کارونه وکړي بله کېره شې دي 20 نه کړی او په دغه زموږ د ۲۰ چې څه کی کړو دی بیا غوښته بیا هم نه کړو نو څه اوه د کل تک شنو کو هر یو کل تک شنو کو چې سره جپې نه لا کېږي زه ورو دي قبضه کېږي نو دا به د روسي ټلې له دې نه موږ ټکي پورې چې خپلې نه ترخه قبضه کېږي پیر اول الى ال رسول ال او دهن بس بیا رب ملتونه صادقه لغوده و جمه شاینا الارب نشان هارب آنه را تصیبه لگه دی خلافه دیره خلافت قطمه او کشش خضر با قدیر مزدوم طبقه خانه زادو خضر بانه جی باترونو کی سفایانو کی لو که اینزل کی چن کی دا بودیگانو 65 پلس ختم دیده سواله سالاله لکهس جنیشي بس دا سه زال نه فخر دي چترته د ټوپات کې ګیموم چټپات دي خو او د دې په شان شاته د رسولي د خسمانو نه دا ریګلونه په نوښت کې د ماجی پروګرام په کور کې په ټول ماډومونو یا دا د لاري دا کوستون موستونه باندې کیدا شي او جوړ کړی دا په مستو رېستورانت کې په امپورټ او په د قانون کې دا د خدمت څنګه سینای نه لګا تاسو څه څه خوژن کېږي نو دا صدا باندې ډېر ډیر زیات خلکو باندې سره سره هر ځای کې سر مې کوم کې دغه فولت هټ دکان کې یو والی کې پکوړل سروه پینځه و سره چې د یاکور په مخ کې ټوټه یو ریسټورنټ په بینواز و پیدا کېږي مسالور مې چې لګوري چې دې لګوري او سپورت یواز بس هغه دا نه لا په کنه نو څنګه نه دا ټول وړي کنه دې چې دې لپاره ټکنولوژي ساري کو مسال مثلا ګرډ ور ریسرچ یې আজি هغه چل شي دا چې ما راته په پیډه چې د کوکاندارانو دا هغه غوډو نودو زه د وړکړې په پټول <سؤال> په خاور کې دکانونه ام تیار راو سم پر نو سره څه تبلیغي نامه دا ساده په ځان نه کوشش کوي نو بس هغه کې په دغه خپل مټر باندې دا کار وکړې انداسه پاشار تا نه نو موته په سلابانو نه متنه چې لږ کمږي کې وز عمبا دغه د غراو دي کومبا انده دې تلاړو بار بہت ویه په واقع باندې سلول تا نه لګي نه زماده سلسله د ټول کارین تبيتن رشي نه بس اوسیل او بس اوسیل او بس ای لاږي چې کم جایزه په شکل ټکوي نور سره زکه تک مو ناندو د ایمان څخه هووندلې یو د دې د دې د دې د دې د دې د مې نو هیڅ یاره مسمونه غا چې موږ دې چې دموډي ځایه کول دایور دې اوور دې او بیا سره ختين څنګه څنګه کال بیا ترکا لا پوهه او چې مخاخواون یا یا چې د شپې سمجو شهادت وایو دو ټیمه چې په کوپونه کزر په وړاندې ورسره لکه زمون سره غواړه مله ویدي چې زمون دې راغورته وروزه په نی هغه ورته ویلې او نوم لاته باقي دوه ماره نوم پاری کازا او ما غره دې چې نه لکه چسنګه جهیز او دالک تاریخ الک پور او کال کې دې به د ټول سامان او ماګر سم ریواشه دغه ورته په څه باندې څه خبره کوي دغه ورته په څه باندې څه خبره کوي دغه ورته په څه باندې څه خبره کوي دغه د بیا ورځه دا بیا ورته د ښاندار لپاره پریکړه ترسره کیږي دا سی ایډي دني د او د مزی چې هرځي کیپيټل بینک برانچونه پداسټور په وړاندې کې هر د تخمن پر لري نو خپل شل اخیټ چینج ڈالر سرہ 1.69 برابر ہونا ڈالر سرہ چاوی خفل کرنسی خوالد سختے سرہ جی نوانا پاڑے کم درامی کوئی تکا نا انگلیشتکی سوکنوئی تکا صرف ازربائی جانی و بسکر دبار دی با ترکی کی دی بزی مختبہ جی اگر جی تعلیمی نظام بیتول پاککل اجابا کی طول جی پاککل اجابا کیا پاککل اجابا کیا پاککل اجابا کیا ترس بانسارے کوئی بحط جوړونه ووچھ ، موز کنی کنیان وچنائش اینگر پیدا کرتی hopping. ، مشقام decent کے ق 누구 پڑمelandتن وکدش چاکәد اینگرuar وектیل، نهار کخواب ، ای crawl اگرح engineering Law Law Law Law Law Law Law Law Law Law Law Law Law Law Law Law Law Law Law Law Law په ځانګړي ډول په دې نړۍ الحمدلله موږ مرګ لري سه سه دي مرګ دین چې په امریکا، ...쓰ت بس کذهاو ، اگه دیکنه ڈویو را ڈویو و SAL H Александ ایز ابن خاتد به ...انق chanting 한rat ، فاکران را ڈال اچھئی ، خون�나�이며 جهو ، ایسیل ڈال اچھیم mir Tiger Gamaya تبادροкрیجرم04 وستنسیم و اگه که فمکان را ق os variants ...مم که فم ص metal ...یم مکان را س groupe one می cron!.. د چرچا په شبسته قدرت کسر دیبان کوي نکړه او د مامون ذکر سره 1.540 ځهري ذکر د د انصر موبایل کې لوټ کوی سره ملایعه شي دومات ملایعه د قران شریف سمجه کېږي وړې جوه الحمدللہ الله اللہ پا بضل سلام حمدک حجید موبیل کی دغه ستاسو د قرآن یو ګړی ایاټو نو ایا د شریفوای کنه منس په دموته د نړۍ کې وګرځوږه راغله الحمدلله په چفل پیسہ او سر صبح سره حالت لري پاکستان توګه څه څه دومره سفرونه مې خپلې حاله د پوهې ته دی دینم په کې خړې بار لري کار لري سره کومه دی تاسو دی یاد راکنه موږ دوم رمضان دغره مې کولا سي د دې حاجی سوپر د یو په توګه دغه څه یا سی هو بځو ستاریخي دی او زه نه ونه په زیات کو شاله شونه یا څه و چې دا یو څو دا غ ماتیلار دی پاتې کیږي چې هغه په دی به خو لاسه د زیات ګورې ډېر شو زمان کی دیدره کو څه څه خدار عز پر جان ما په خمو خیال کې موجوده تا کتنې ته اوی دومره سوچ فکر کېږي دې مشرت او زمونږه کډوان سنیا په دنیا کې دومره ډېر په اس نظام او اکل او فهمه نشته چې خپل نظریه خورکی ګور ایران تقریبا یو په بون ګورې نیمه فوزي کولی لري په خپل نظریه خوراکه ازر拜جان ته رسوله خپل باونډري محفوظه اراخ سره شرونه جنونه خپل نظریه خارند پکت خپل بار درس خپل بار درس پاکستان هیڅ نو کورې د پوي پالچینارو په دغه روابطه امبو امبو داسې دی بلوچستان سره هزارو هزار اچکدی خو یې څو په کې کوشش درته چې د چې قبضه کړي شته کله باندې روح ان د فلکې سنياري غوښته وګورې او خول اکی راتیو بس موشتو بری باییو داری کسی اید می بی بی دانی پا بینیش تاری می اوه جی نشباتی خگلکا سخت اید او تو رنگو تورنګور د ولاه انرژیا د دوارو تورنګور ازرباېجان شو د اوسبکستان شو د پاکستان کوم چې تورغټ راځي کیږي ها تورغټ کیږي نو د ترني لا کومه ارز د دوه پکې د تر ارز کیږي د خو کې به تدادا او یو ځای نیم کې پټی دی چې و ښاخه خپل نه دا او کنه چې دا یو شو د 12 نور خاص پکې ډیر پرېږي او زړه ډیر لیک او د غدوار بلک زیتون آر ځکی خپ خټه خټه ونګي سهار ماشکی بډېر د ډیر دی شخو شخو او سره با کېنګړ نږدې تک مونږ ته تربه کېنګړ څنګه ورته کوم کنه وسره څنګه دي وجود نه مو د نن په راغوانه په څو سره ډیر شي دا هټوا دا فرصت کې غواړم چې به چې چا وخا ورځانه نه کول لټین پیریټ نه زه دې دې دې چې ځړه هم یاد کو زه هم یاد نه یم ډیر کم ډیر کم ډیر کم نه کم ډیر کم ډیر کم ختیبه چې په 5 طارو تر مالک باندې غوخه سره کړی ولاتاب تا وایي به دې مددا دوا او په بداسه نوو چې خړیر وایي یو تن دې بده یو کس نه یو کس نه زیات نو ورکول تن مو ورته ولاړ او هغه به طالب پدېد کې در کې بچین دا ډیر دي هغه لکه داسه د غیسه خاص دغه کې ګینام روټین کې نور دې نه خړیر دا به ټینګړنی او په سخیږي یو نور ټول مو دم په تور کې ساهيتي بس کوي داود کله کله نه نه مطلب غریب نه غریب کوږم بازار کې ګرځې دغه شو اومودم شو موسم یخ شو تیاره دز دي اځورا نو هتل متلوه علاقه انداسي کې نه سي دي نه پرې دی مرا داسې ځانانه دغره نه دی او ته نه نوېرمان نو هغه په را چې پدی ورنوز معلومات یې دا سورا کړو بډیا وي پدی نه پدی خپل ور راځي خدای په دا سیده را شو ما غو بډیا غا طرف ته بیا وروته چیرته وته نو ماته ویځه ها ما تمه اورېږي چې نو زه غا باثوم ته یو واجب دا سړی خپل وای کانټه نو هغه کانټه راځلا نه ښه وي باثوم ته ځنه نشم ته یا خو یو سودا غیر سره ماته ټکریو به سان ټول می ولا دا نه ورکه نه هغه له توکن نه نه توکن می اچي ورکه نه اړي او نه او چټه څونو په دې ته لارو لې سره نه دمه نظرو دګي او کوم څه کړې و تا نه نه قدیمه حدیث ا دی بس کی مېسی دغه ټوکن دی بګینې چې ودی نه قانټ نه پاتې داګه مکه په خپل دی داګه دنالیا نه دا شه د مشتکرانه کاسې لږه په موږ څخه خبرې کوي پاکستان دا سره دا سره دا او امتیاز بغیر کانټي پکې نه جوړيږي دا بګې ریور واح صحاب من ابتين انه انه استقب‌نع эксперم ال descon haben مليagę كل ماASE انتظار شكلا لازالّ착 انتظار شكل Learning انتظار شكل هم shutting مهم اتفار شكل مشكلوب نعم São oblid beに دا نسخه ای ده وګو د پاراکس کاټو دا علاکی و مدير and that of uh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 taila <speaking in> hirnama <Hebrew>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 Inna Allah Inna Inna Inna Inna Inna Inna Inna Inna Inna Inna Inna Inna Inna Inna Inna Inna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 ان الحمد لله ان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 اه